«Чого бажає, володарка?» – запитала баба, покрученою грецькою мовою. Гіпатія, приселюючи огиду від скрипучого голосу, запитала, «Де я? Чому я тут?» «Ах, моя повелителько!» – посміхнулася баба. «Хіба тобі не однаково, де ти?» «Ся ой твоя, ти цариця світу? А хіба ж володарі запитують, де вони?» Де цар, там пуп світу. Вважай, що ти в своєму палаці. Ми твої слуги. Ти смієшся, лиха жінко, гнівно скрикнула гіпатія, і гримаса болю затуманила її личко. Чому не скажеш правди? Я пливла до Афін. Зі мною був друг. Потім напад, бій, непритомність. І я отямилася тут. Де я? — Що зі мною? — Мариння, мариння, володарко, — бурмотіла баба, і її гачкуватий ніс ворушився, ніби хвіст змії. Мало чого нам сниться вночі. Життя то ніч, моя красуне, а протягом ночі багато насниться всякої всячини. Моя тобі порада — забудь далекі сни, живи в новому царстві. «В якому царстві? Що ти верзеш? Я хочу додому, я хочу повернутися до батька. До якого батька?» Здивувалася баба. «Я не знаю про твого батька. Я Гіпатія, донька Теона Александрійського», схвильовано мовила дівчина, притуливши долоні до грудей. «Прошу тебе, дай мені написати батькові. Він нагородить тебе, якщо ти відпустиш. Чи ти... чи хто інший... «До кого я потрапила? Все, що він має, твоє. Ми залишимося жебраками, а ти матимеш наш будинок золотої цінності. Ха-ха-ха-ха!» – -ха -ха -ха, сміялася баба. І той зловісний сміх крижанив душу гіпатії. «Він нагородить мене!» «Не-не, яка тримає в оцих руках душу і життя сотні людей! Ха -ха -ха -ха. Та ти знаєш, красуни, що за тебе я матиму таку гору золота, що Теонові за сто життів її не заробити, не добути!» «Що ти хочеш вдіяти зі мною?» – жахнулася дівчина. «Кому віддати?» «Та вже ж не для прислужування, повелителько!» – насмішкувато отказала баба. Така квітка повинна мати доброго садівника. Прийди до тями, готуйся до нового шляху. Забудь давнє, воно вмерло. Можеш стати сильною і владною, тож не дурій. Я все сказала. «О, проклята горгоно, несамовито крикнула гіпатія, пікинулася до баби, щоб схопити її за горлянку, але та сахнулася назад. Тітьми виступили дві гігантські постаті Ефіопів. Вони м'яко взяли гіпатію за руки, штовхнули в кімнату. Двері безгучно зачинилися, з поза них долунював доволений сміх. Дівчина впала на килим, притулилася знеможено до стіни. Спокійно, спокійно, треба зосередитись не дати, щоб хвиля відчої зруйнувала розум. Сталося, сталося те, до чого вона не готувалася. Удар, який заперечує все, що було, що чекалося досі. Ісідора нема, Мрії не збулися. Богина сміялися над нею, над її прагненнями. Тоді навіщо жити? Чого чекати? Пірати продали її, Ця баба перепродає якомусь тиранові, вона стане лялькою втіхою розніженого примхливого деспота, з тіло і душу повстане супротив власного сумління. Примиритись, прикинутись, що забуло минуле, і чекати випадку для звільнення. А потім що? Вернутися до Олександрії без Ісідора і каратися вічною мукою і ходити на берег моря, де вже ніколи, ніколи не з'явиться його слід? О, ні, ні. Все вирішено, все ясно. Їй віднині не жити тут, у цьому світі, де боги чи демони насміхаються над прагненнями людей.